tartean sartu gara eta bueno, e, urako kontzertua zit egingo da. Udaran e, plan asko daitezke, baino e, bihar e, oi hartzungo parrokian e, urteroko kontzertua Arribeltzako kontzertua. Guren da Joseba Errekalde. Arribeltzako kidakixo, unan ez da. Baiztaseri egunon. Ongitorri beste, miner sei Ilabete ja pasadia, oreskio. <risa> <risa> Egia da, gutxinean seila batean behin, badu bolako aukera, zoekin bat egiteko eta beti eskertze, eskertzeko gauza da Eta nahi, zu, eta nahi zuten lian, eh? Baina gutxineko bat dintza, mantentzen <laughs> oh, bida, dugu oh, bida, eta, bida. eta eta horretan mantentzen gara baina Bueno, e, amase garren kontzertua, ba. aurten, e, bueno, ez da e, aldaketa ez da eoten urtero, baino alatzen dena dira interpretiak, ez da? Bai, esangoendu ke kanpainaren, e, momenturik e, aipatuena izangoendu ke urteko kontzertua dala eta hortan ba formato berdinerekin jarraitzen dugu tradizioak dion bezala, beti eta gaina gure oiartzuarrek eta jende asko dakin bezala San Ignacio arratsaldean, San Peter baitan parrokian beti antolatzen dugu halako kulturakin, elkartasunarekin, kalera ateratzerarekin, eta herrian txertatzerekin piskerat sustatzen dugun, eta lotzen dugun, ba, zerbait eta kasua guetan izaten da beti ba, kontzertu bat. Aurten, bai aldatzen dena da, norkartuko duen parte kontzertu honetan, ez? Ba, herrian zabaldu ditugu, eta medioetan azalduan bezala, urten gohan, zinema haotsak deitzen den ekitaldi bat izango dugu, Eta honetarako eh, ainoa zubileaga oso ezaguna zaigun metzoa, bera musika klasikati datorren metzo bat da, kantari bat, eta baita ere Iñaki Salvador, oso ezaguna nazaiguna baita ere gure lurraldean, bera jazzaren inguruko pianista ospetsu bat da. Eta bien artean eh, parte hartuko dute ekitaldi honetan, eta esaten dugumez dela, zinemaren ahotsak deitzen den egitaragoaren barruan, aurtengoan, e E, pelikula famatuen banda sonora, esangoen duke ja. e, kantatu eta joko dituztela. Bata jazzaren mundutik dator, bestea musika klasikaren mundutik, nire zute ez da bata eta ez da bestea jorratuko. Baizik, bien artean, proiektu berri bat sortu dute, zinemaren igunduan, eta oso, nire ustez behintzat, berezia eta guztagarria ingoza egun kontzertu bat entzuteko aukera izango dugu, zertikan danak, ezagutu eta bizitu izan du ditugun pelikula gure bizitzan eta gure historioan unkitu izan du gaituzten banda sonorak kantatu eta joko dizki gute. beraz ikuste dut oso kontzertu berezia eta gustagarri izango dela Esan dugu, gainea, e, betire kantari ospetsu edo famatu batzuk egartzen dituzuela, ez? Bueno, alegintzen zaizte. Bai, bai, alegitzera arte beintzat eizuarizko suertea eta ohorea izandudugu e, zertikan, bueno, normalean eh jendea bat danak e, baiesko bat eman izan du gaituzte. Beti eh normalean gu herri txiki batera inguratzen ez estiren pertsonaek hartzeko aukera dugu eta honek ere, ba bueno, poxalako, e, indar berezi bat ematen gaitu, gauza honekin aurrera jarraitzeko ere bai, ez. Mm -hmm. Bueno, aipatu beharko deu, e, baitare, garrantzitsua dela e, abenduan bat azgain eta ingo den kontzertuaz gain urte guztian e, informazioa emateko prestatua dela arribo iltzatik, anez? Bueno, klaro, guk beti esan oidugu izan dugun bezala, e, bai, egia da abenduak bat adirudi, ba, gure eguna, egun hortan lan egiten dugu, horren ninguna lan egiten dugu, baina beti esaten dugun bezala guk da, irure bost egunetan jarru duten lanean. Eta bereziki baita ere, gure urteko kontzertuat, daudeko kampainaren e, jatorria hortik dator. Dator refleksio batetik, gure elkartearen egin duen refleksio bat, esanez, ba, bai medioak, bai, bai administrazioa askotan, bai kastetxeak ere, bai danak pixka bat mugitzen dira abenduak bataren inguruan. Mm -hmm. Zaletasun hori sortzen da hor inguru horretan. Eta gure refleksioazan, bau darazieran gutxien ez behintzat, ein merkhoi duke baita horrelako ba gerraldi bat medioetara zuekin txertatu, ba mezua iritsi jarazteko zean denoak dakigun bezala pues udaran hainbat eta hainbat festak dirala harreman berriak sortzen dira egun luzeagoa da eh bueno, pues, dugu pizka ze girotan jartzen geran gizakiok ok, udara mm -hmm. udaberri udaralde horretan eh ez ba, oso aproposa ikusten gen den ba udarako martxan jarri El buruz berdineekin aipatu dugun bezala ba, solidaritatea, kultura, hiesa, okay. e, guzti hori dana sustatzea eta dan alkartzea oso garrantzitsua da, baina baita ere, pues gaurkoarekin gertatzen ari medioetara etorri eta txanpa bat izan, oneri buruz hitz egiteko ere ba, oso baliotsua ikusten genuen ta beharrezkoa. Mhm. Mm hey, Lengo astean prentxaurreko bat eman zenuten eta aipatzen utena zen prebentzioa, prebentzioa eta prebentzioa, joseba. Eta berriro prebentzioa. Bai, egia da eta gaina danak, azkeneko aste honetan pixkat berri haue jarraitu dituenak, izu harizko e, bi urtetik behin egiten dan internazionalki ospetsua dan kongreso bat, aurten burutu da e, Washingtonen, beti kontinentez berdin batean egiten da. Eta bi urtetik behin egiten dan ez da beti ateratzen dire alako ba, neurri, alako izu, aurki, aurkitzen dituzten e, berrikuntza batzuek, eta egia da aurtengoan ere bakuna gora, bakuna bera, eta izu pausoak pausuak ematen nari dira, honetan oso kontentu agertzen gara, gure elkarteko kideok, eta, eta mundu honetan lanian nari geran guztiok. Baina gauz guztioi edanak, Bermatzen eta, eta, eta, eta prestatzen dira bitartean, gure artean daukagun erronka eta gure hartan daukagun tresna bakarra prebentzioa daukagu. Gainentzeko guztiak izango dire aurrerago go, emendik urte askotara, e, behar bada, e, al modu batetara edo bestera, baino gure eskutan daukagun tresna bakarra eta beti izan duguna da prebentzia. Mm -hmm. Arritzeko adentatua da e, e, Euskadin edo Eusko Autonomia Erkidegoan, E, urtero berreun pertsona gehiago kutsatzea? Bai, hori ematen da, desgraziz, eta ez da gesten gaina. Honek esan nahi du, ba, bueno, balako relajazio bat bat dagoela, eta, eta gaina, aipagarria da azkeneko urte hauetan, gizonen arteko sexua ematen dan kolektibaren barruan erruz igo daela hori. Esan beharra dago aipatu behar dugulako, gizonen artean sexua garatzen duten pertsonen artean euneko pf, ez da izen bat igodala ba, berreun perso noietatik esango duke ba, eunda piko behar bada izango direla gizonen artean sexua daukaten pertsonak <gülüyor> eta hori ez da gure gizartearen gizlada ose gizartearen barruan kolektibo hori ez da e, e, berroita ama azazpikoa <gülüyor> e, horrek esan nahi du kolektibo horren barruan ba, erruz E, dira la transmisioak, hori bera erruz lasaitu dala, galdu ditula edo astu ditula bere prebentzio neurriak, eta hori, ba, tamalgarria da, zertikan ba bueno, ba ja norazpaite ikasita landuta zegoen e, gauzak egiteko modu bat, ba berrepente bidean astu eginda. Mm -hmm. Eta berdin, hori zabaldu dezakegu baita ere beste kolektiboetara, baino naipatu nahi nuen hori bereziki, ba benetan arriskua asko igodalako. Basirudiaien eh bueno, e, ikertzen ari zen e, kontu bat da, eh badakigu hor e, Ameriketan e, badela zerbait, baino e, estatu espainolean e, zorionez Soriones edo Soricharre bizikaren estatu, estatuan murrizketak eh eguneroko ogia Beraz e, horrek eragin zuzena izango du ikerkuntzan, ez da, Iseba? Bai, bai, ikerkuntzan, eta ez bakarrikan ikerkuntzan, bai, zikan prebentzioa bertan ere, bai, eta azken finean argi utzi behar dugu e, gibdun pertsonek tratatzearekin prebentzioa asko lan tzen dugula. Hau behar bat da jendeak ez daki, Baina, gibaz tratatuta gauden pertsonok, adibidez, ni badire jau, urte pastileekin bizina izela, pastilen bitartez bizia garatzen du dela, edo bizia badauka dela. Baina, ez du bakarrikan bizitza lortzen, edo bizitza galitate minimoa lortzen, alaberean gure transmi, edo transmisioa izateko e, gaitasun hori galdu egiten dugu. Adibidez, tratatzen dan persoanak, tratatzen dan kolektio batek, Oso zaila dauka beste norbaiteri transmititzea birusa. Gure birusa, naiz eta astarnak egon gure barruan, ez daukagu transmisio podererik. Gure birusa tratatuta dagoelako, lotan dagoelako. Horrek esan nahi du, zenbat eta e, kolektiboa tratatuago egon, gero eta transmisio Gutxi. bide gutxiago dago horretan. Orduan murrizketak bai, ikerketan murriztea oso txarra da egan gehiago gastatu beharko dugu, Atentzioan ospitaletan eta eta medikazioetan, baino alabberean uste malin baditugu kolektibo batzuek orain aipatzen ari diran bezala. etorkinak edo paperik ez daukatenak edo ez daki zein, uste malin badituugu osasun sistemaretikikan kanpo. Personoiek persoilegan dagoen transmisio poderea ah handitu egingo da. Eta, Klaro niko hoi beia aipatzen dut, kasu honetan gibazitzen egiten ari gera, baino esangouen duke eta kasu berdin izango da, Tuberculosiaz. Ze gertatzen da gure gizarteko eh, zati bateri ez baldin badiogu tuberculosiaren aurkako tratamendua ematen, ez taudelako regularizatoak edo edo etorkina diralako edo baztertuak diralako. Azken finean danak gizarte berdinean bizi gera, beraz bertako gizartea aipatzen dugu esaten duguna bertakoa dala, ala onur jasotzen dituena. Epos kaltetua bihurtzen da, zera ez ditugu tuberkuloxea daukadenak irla batean aparte jarriko, danak bizigera elkarrekin. Deraz murrizketak e oso e, peligrosoak girutzen zaizkit, ba benetan alde batetik salkatzen gaituztelako gizartea multzo ez berdinetan eta normalean beti pagatuko du gutxien daukana eta bestetik nola gaur egun gaina bizigera mundu globalizatu batetan Pues batzuek bai, besteak ez, eta gero zeragin dauka horre, gure poblazio, gure esaten dugun horretan, ez? Uh -huh. Horirak ezkagarria. Bueno, eta gero ere, botik enprezioa. Horire, ze, suporatzen dut, e, botika horiek, Joseba, ez direla bat ere, merkeak. Ez, eta bitu urtetan, eta urtetan, eta urtetan, botikken presioa ez da ipatu, benetan, ez talako aipatzen beste gaixotasunetan. Inork eztu aipatzen zenbat balio duen kimoterapia batek, inork ez du aipatzen zenbat balio duen e, kantzerrak jasotzen ari den, bularrezko minbizia daukaren aber Eta ez du aipatu behar, zer honek, ematen du alako e, ba, bueno, ba, arazo bat sortzen du gure gizartean oh, botika horiek, gaixo horiek zegarezti diren, Eta bar. Nik ez dut esaten, hau, izkutuan eduki behar da, nik, nik betitan didaukat, dakit, zer egan ikusten ditut, nik eh, hospitalaren bitartez jasotzen ditudan botikak. Botikak bali dute, balio dutena. Baina, azken finean, egun hauetan, eta azkeneko hilabete, edo urte honetan, asko aipatzen ari dazuk, ondo esaten duzun bezala, botik enpresioa. Baina nimen badago beste refleksio bat inorrek aipatzen ez duena eta nik falta motatzen dudan. Eta da, noiz hasiko dira gure administrazioko buruak eta gure politikoak eta gure gainitzeko guztiak esanez, ez, ba, bada ordua farmazeutikoak ez dezaten hainbeste kargatu botikoak. Eta, zer gaitikan botikoak izan behar dute daukaten prezio hori, nork jartzen du prezio horren maila. Osean, nik badakit botikoak berdinak edo hoien generikoak Afrikan, diru ez dagoen lekuetan, edo Indian, edo Brasilen insumizio egintzien herrialdeetan, farmaceutika hondilloiei insumizioa garatu zioten herri hoietan, ba %10 edo gutxiago pagatzen dutela. Oh, Baino gu oh, eh? gaude sistema batean sartuta, nun eta farmaceutikak ezartzen duten prezio bat Eta, eta gure administrazioen dora azpaite hori ba bueno, kudeatzen du edo ondo iruditzen zaio. edo edo auskalo ze arreglo mota dituzten. Bazuke ematen auz nik ostendizu tau, eta gero zuke emango diazu nik ez dakit. Ez naiz hor sartuko, baina nire reflexio hori maian gaina jartzen dut. Badakit medikazioa garezti dirala, baina bi gauz batada gaixotasun asko daude gireak izartean eta nik estituten zuten haien kostoak zenbatekoak diran. Eta bestetik, nik uste dut, eh aipatzen bali badu baita ere kostoa, ba pixka galdetu beharko dugu zergaitikan daukan kostori eta zer egin dezakigun farmaceutika horiekin kostori jetxea izateko. Nik je kosturena aipatu dizut, e, batez ere eh pago kopago zea delako mm -hmm. jende asko agian aina da e, botika hoiek hartzen eta e, bai. ez bakarrik. <coughs> esan, zaham, bizik, eta edo zein, bai. eta e, dirua ez baldin badakazu, badirudi claro. etzarela esistitzen, esi, esi ez? Hala ere, badakit ez duzulein tentzio txarratzen, es, esan ziduaren asuntzen, Hala ere, niri eskeni aukera, onegi buruz itzen, eta ere, kopagoari buruz lenguan egintzaten galdera hau eta neonek ere egiten dut baino behitu. Badakizu edanak, hemen e, Euskal Herrian orain diken autonomi puntio batea gehatzen nomen zaigu, Eta hor dabil, e, gure zailburua, bengoa esan ez, abona hemen bai, ez dakat batere ere argi, e, ez daukat argi ezin dizute esan, zer nola eiritxiko zaigun e, kopago horrena egia da, e, Legeak Espainian pasazuten boletin ofizielan azalduzan lege horrek nolaz esaten du horako tratamentuetan minimo txiki bat pagatuaz e, ez da euneko amarra pagatu beharko hori ere argi dago. Oa, nola gauzatuko dan hori Euskal Herrian, gure erkidegoan, komunitatu autonomoan, ez dakit orain ez dakit orain dik, baita ere esan beharra da, guk antirretrobiral, gure birusa e, lotan mantentzen, do, lotan mantentzen saiatzen dan, duten e, antiretroviralauek, ez ditugu farmazia normaletan jasotzen, guk hospitalen bitartez jasotzen ditugu, gukigotzen gera hemen gure kasoan residentzira eta jasotzen ditugu. Orduan, ura ez da farmazia normal bat, hora da hospitalak e, garatuta daukan, zerbitzie bat, gai, medikazio, bereziekin. Hora ez dakit, ez dakit ezin zaitutura indikesan, baina argi daukat tratamento garestietan, eta gaixotasun askok daukate tratamento garestia, kronikoetan eh hori e, ez da izango bere osotasunaen euro 10 bat eske zingo litzake izango da pues, bueno, pues, e, errentaren arabera minimo bat pagatu beharko da hilabetean eta eta horrekin ikuste dut antolatuko gerala oraingoz baino ez daukat argi bueno eh urteroko galdera baino badirudi geni <coughs> hauendikan ez dakila e, oan Steinmanak da Eta harreman berriekin nola jokatu behar dugu. Berriak, eta horrekoak, eta zarrak. Eda. Eta edorkizunekoak. Hori da. Pues beitu, eh, nik eh, gazte hitz eiten dietan bezala askotan eh, okazioa daukadenean. Iru bide, iru ate, iru transmisio autopista bakarra dauzkagu. Iru. Bata da, amaren gandik semearekiko ematen dana transmisioa e, aurdun aldian edo er, erditzekoan. Et hori, gure kasuan, pues, ez da gertatzen, gipuzkoan, e, aurdun dauden emakume guztia tratatzen diralako, frogak egiten dira, eta gaur egun, ja, hirugarren bideo hori e, ez da ematen gure gure gizartean. Ordan bi bakarri gehatzen zaizkigu, eta biak oso argiak eta oso, oso zuzenak dira. Bata da, erabilitako besterorbaitek erabili duen xiringa bat konpartitzea, bere garaian Euskal Herrian asko gertatu dan e, gauza bat edo, edo erabiliera bat edo bai, ba eroina oso sartuta zegoenean gure gizartean Euskal Herriko gazte askok konpartitu izan du zituzten e, xiringa berdinak eta horren bitartez bai sartu egiten diogulako bestearen odolaztarna gure barruan za transmisio bideori hor dago eta hor jarraitzen du egoten gertatzen dena da gaur egun xiringak gutxiago konpartitzen dira laberaz beraz bideori oso txikia bihurtu zaigu girei zarte eta gero hirugarren atea eta benetan gure gizartean atea hundietan eta eta eta autopista bide bihurtu dana da babestu gabeko sarketa Eta orduan honen inguruan sortzen zaigu eta lastantzea eta muxutzea eta ez dakiz zer eta harreman seksualak. Harreman seksualak izan daitezke oso oso oso oso seguruak eta eta plazeretsuak eta goxoak eta, eta nahi ditugun modokuak eta, eta nahi dugunarekin eta eta komeni zaigon edo sortzen zaigun ahal dugun momentuan bakarra harreman seksualetan gauza asko egin daitezke baina bakarra da egin ez dezakeguna da E, sarketa babestu gabe. Gainentzeko gauza guztiak, jostal, jostak eta guztiak, dana egin egu bi pertsonen artean, bakarre ezin duguna praktikatu da, iesaren aurrean e, salbo egona baldin badegu, gibaren aurrean salbo egona baldin badugu da, sarketa praktikatu, preservatibori gabe. Mm -hmm. Honen aurrean hori da hoean beharra. Gainentzeko guztia lasaitu egin behar dugu, nik uste du sexualitatea eta gure harremanak eta elkar ezagutzea ta guztioi guztioi dena gizakiaren garapenean eta ikaskizunen barruan doa. Danak ezautu behar dugu elkar, eh kuriositate horiekor daude, gure, gure gorputzak nola erantzuten duen hori ere ikasi beharden zerbait da. danak eduki behar du gauza targi osasuntzu jokatzeko eta, eta, eta luzaroan gu, gure buruaz eta besteekin eta danenak elkarren artean gozatu eta bizitu osasun garritxu, osasun garribatetan, ba, gauzalat egukide bat dugu argi eta da sarketa guztiak mota guztitakoak danak babesto egin behar ditugula eta maksima hori edo minima hori buruan baldin badaukagu gainentziko guztitaz pixka bat ahaztu gintezke, zain lasaitu gintezke. Gauz bat eguk iberdarki eta da sarketak beti babestu egin berdira. Bueno, amaitzeko, nuntza udete, ze ordutegi dut egit, bat? Bai, arri beltzea elkartea beti bezala izaztiko etxari horretan dago, hor bajo, bajo batetan urteak dira, interneten ere bagaude, web horri ere badugu, Eta eta bueno, gu gaude elkartean, aste ba, bueno, pues guztian egoten gera, ez daukagu hola orario fijo bat, baina bai, goizez egoten gera, arratsaldez egoten gera, beti pasatzen da norbait pixka begiratzea telefonan badagoen deirik, ez dagoen, interneten zeiskaera sartzen zaizkigon eta gero esaten dugu bezala, ademanda, norbaitek eskak, eskakizun berezi bat egiten baldin badu, ba, momentu gogor bat bizitzen ari dalako segituan, ba, kafe bat hartzera, gombidatzen dugu edo berarekin, ure, persona hori hartatzen dugu alik eta laizterren. Gure telefonoa, behatzi lau iru, lau behatzi, hori danak komuna daukagun bezala, eta gero iru bost, lau-lau da arribeltzakoa bai. Eta hori, pos, gaude guztion zerbitzura, e, e, herriaren zerbitzura eta lurraldearen zerbitzura, ez dian badak izuen naiz eta gu jartzeneko katuta egon, gipuzko osorako lan egiten dugu, eta ez bakari gipuzko osorako iparraldeko, ba, doni manelo bitarte hori ere, guk e, jorratzen dugu, gulantzen dugu eta baita ere, Ba, naparroko, ba, Donestebeko inguru hori edo, edo Baztaneko eh, Elizondo inguru hori eta baita ere ba, normalean guk lantzen dugu. Ba, baita ere, aipatu behar da, Euskeraz askolan egiten dugu lako eta ere muoietara ba, Euskeraz lantzearekin batera ikastetxeetan eta bar, pos, asko inguratzen gara. Mm -hmm. Gipuzkoako lurraldea jorratzen dugu, oi hasita, baino baita ere pixka bat ba, gure mugeta iristen tzaizkikun ba, gizakia. Mm -hmm. Ba, Joseba, errekalde, harrabiltzako kidea plazer bat beti bezala, eta horrengor arte. Eta nahi duzen arte hori da, eta bestela, bazei lagete barro gutxiri de bentsizako gara. Orta.